Šest je studenog 1979. godine. Predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije Josip Ros Tito boravi u Vili Gorica, smještano je kod grada Bugojna u Bosni i Hercegovini. To je jedna od njegovih omiljenih vila, smještena je u gustoj šumi, u okolici je poznato lovište na medvjede. Na ručku kod jugoslavenskog predsjednika pozvana su dva najmoćnija čovjeka u Socialističkoj Republici Bosni i Hercegovini. Branko Mikulić, član predsjedništva Saveza komunista Jugoslavije, i Raif Dizdarević, predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dan je hladan, maglovit, predsjednik Jugoslavije, vidljivo je umoran. U Bugojno je došao dva dana ranije kako bi se odmorio od zamornog posjeta Rumunjskoj, gdje ga je Nikolaja Šesku izmučio protokolom. Po hladnom i vjetrovitom vremenu Tito je morao biti prisutan na dugom ceremonijalu na aerodromu u Bukureštu. Mikulić i Dizdarević su se nakon ručka ustali i namjeravali su ostaviti predsjednika Jugoslavije da se odmori. Oni zatraži od njih da ostanu. Titove riječi dvojici najmoćnijih bosansko-hercegovačkih političara donosi Rajv Dizdarević u knjizi Od smrti Tita do smrti Jugoslavije. Ne bi želio da se poslije mene kaže, dok je on bio, sve bilo u redu, a sada ništa ne valja. Primijetio je, naglašavajući svaku riječ i nastavio, to bi bilo najgore, jer što smo onda uradili? Ponekad mislim da se hazardno razvijamo, kaže Tito i dodaje, sa dinarom koji se stječe kao da se igra s puno komotnog neodgovornog ponašanja. Stalno razmišljamo o ovim problemima. Imamo stavove o gotovo svim problemima, ali opet ne ide. I Mikulić i Dizdarević znali su da je Tito bolestan. Od 1977. jedan je liječnik stalno dežurao kako bi pratio Titovo disanje. Bojali su se srčanog zastoja. Za zdravlje predsjednika i maršala brinulo se šest liječnika, dvije fizioterapeutkinje i pet medicinskih tehničara. Svakog dana u pola šest ujutro dežurni je liječnik davao Titu lijekove i preuzimao uzora kurina kako bi se pratila razina šećera. Ali i Dizdarević i Mikulić bili su iznenađeni predsjednikovim riječima i tonom. Dok su se oni zbunjeno pogledavali, on im je rekao da ne zna koliko će još dugo se moći angažirati. Jer kako je rekao, fiziološki zakoni čine svoje. Josip Ros Tito ostao je u Bugojnu do 26. studenog boravak u šumama oko Bugojna godio mu je. Plavim je vlakom krenuo prema Beogradu. Dizdarević i Mikulić, prvog će čovjeka Jugoslavije sljedeći put sresti u još jednoj od omiljenih njegovih vila, onoj u Karadjordjevu. Tamo je 18. prosinca zakazan sastanak Savjeta za narodnu obranu. Tema je bila Nacrt zakona o opće narodnoj obrani. Tito je bio prehlađen, žalio se na bolu nozi. Brzo se prešlo preko nacrta zakona i onda je počela rasprava koju nitko nije očekivao rasprava o crnoj ekonomskoj stvarnosti Jugoslavije. Rajiv Dizdarević piše Objektivno, ne možemo sastaviti kraj s krajem, a na puteve u inostranstvo kreće svako kada i kako hoće, rekao je Tito dosta ljutito. Mimo svake mjere i kontrole trošimo devize. Ponašamo se kao da smo po bogatstvu druga zemlja na svijetu, odmah posli Amerike, kao da nam je gube risti. Nećemo i ne želimo da se suočimo sa istinom da su nam zapravo noge daleko van gubera. Spomenuo je i cifru od 150 milijuna dolara za koju trgovci uvoze samo viski iz trsta. Drastičnom brojkom želio je ilustrirati o standardu u zemlji koji je bez umje van realnih okvira i stvarnih mogućnosti Jugoslavije. Tri su problema pritiskala jugoslavensku ekonomiju, niska produktivnost, visoka inflacija i velika zaduženost. Od 1973. do 1981. socijalistička jugoslavija je od stranih banaka institucija posudila 16,5 milijardi dolara. I tako je dug s 4 milijarde i 662 milijuna dolara povećan na 21 milijardu i 96 milijuna dolara. Mnogi od tih kredita bili su kratkoročni, podignuti na pet godina. Kamatna stopa na njih je rasla od 5,5 na 16,8%. pa stvar bude gora dobar dio tih kredita potrošenje kako bi se financirale tvornice koje zapravo nisu bile potrebne. Republike su imale glavnu riječ u uzimanju kredita. Od 1975. savezne institucije izgubile su kontrolu nad posuđivanjem novaca i dizanjem kredita. Brojke su bila loše. Dejan Jović u knjizi Jugoslavija, država koja je odumrla, piše. U 1965. je 73,8% jugoslavenskog uvoza bilo pokriveno izvozom. U 1979. taj postotak pao na 55,9%. Ovisnost o uvozu električne energije povećala se s 30% u 1970. na 41% u 1979. Istodobno pojavio se izraženi konzumerizam, ne samo u javnoj, nego i u osobnoj potrošnji. Ljudi su trošili 8% više novca nego što su zaradili. Javne investicije su se gomilale. Između 1974. i 1978. prosječna se godišnja investicijska stopa povećala 12,7%, a udio investicija u ukupnom društvenom proizvodu povećan je s 29% u 1974. na 40% u 1978. Budući da su odluke o investicijama donosila politička vodstva ili, kako to kaže predsjednik vlade Đuranović, bliska veza između unutrašnjih centara moći u rukovodstvima i komercijalnim bankama, čak su i neefikasno poduzeća ulazila u investicije. Situacija je bila tako loša da Edward Kardel, drugi čovjek Jugoslavije, glavni ideolog, spominjao mogućnost čilajanskog scenarija, kada bi se po uzoru na Čile 73. u zemlji dogodio državni udar vojske, koja bi kao izgovor za uvođenje izvanrednog stanja uzela teško ekonomsko stanje u zemlji. Predsjednik Saveznog izvršnog vijeća Savezne vlade Veselin Đuranović, koji je na to mjesto došao kada je njegov prethodnik Džemal Bjedić poginuo u zrakoplovnoj nesreći, pokušao je Savezni vrh i republička rukovodstva privoliti na program štednje. Nije mu uspjelo. Đuranović je od Tita tražio dopuštenje za devalvaciju Dinara. Nije ju dobio. Tito je Dinar smatrao znakom nacionalnog ponosa. Njegova devalvacija bila bi očiti znak slabosti i najava propasti uranović i vlada morali su onda početi tiskati novac. Do 1981. tiskano je 350 milijuna novih dinara. Na sjednici Savjeta za narodnu obranu ništa nije rješeno. Bližila se nova 1980. Maršal ju je dočekao u Kara u u društvu supruge, sinova i odabranih članova partijskog, vojnog i državnog vodstva. 1980. godina. 4. siječnja 1980. godine Tito je prevezeno u klinički centar u Ljubljani. Veleposlanici u washingtonu i Moskvi Budimir Lončar i Marko Orlandić dobili su na putak da potraže stručnu pomoć koja će pomoći jugoslavenskim liječnicima. Sastalo se i zajedničko predsjedništvo partije i države, na kojem su u ime Konzilija izvještaje o Titovom zdravstvenom stanju podnijeli doktori Miro Ljub Kičić i Miro Košak. Stanje nije bilo dobro. 122 dana trajalo je iščekivanje. Ponekad su vijesti iz Ljubljane partijskom i državnom vodstvu davale i lažne nade. 4. svibnja 1980. došao je kraj. Centralni komitet Saveza komunista Jugoslavije. I predsjedništvo Socialističke federativne republike Jugoslavije objavili su sljedeći proglas radničkoj klasi, radnim ljudima i građanima, narodima i narodnostima Socialističke federativne republike Jugoslavije. Umro je drug Tito. Kako to piše povjesničar Ivo Banac u članku o Josipu Brozu Titu, objavljenom u prestižnoj enciklopediji Britanici, Tito je umro prekasno za bilo kakvu konstruktivnu promjenu Jugoslavi. I umra je prerano kako bi spriječio kaos do kojeg će doći u toj zemlji. Zemlja je bila u teškom ekonomskom stanju i postala je sve disfunkcionalnija. U njezinom vrhu stalno je bio prisutan strah da će se zemlja raspasti i da će taj raspad biti krvav. I važno politička situacija bila je teška. Na Božić 1979. sovjetski savez je ponovno oružano intervenirao u jednoj nezavisnoj socijalističkoj zemlji. Sam Tito je tijekom liječenja, dok je bio prisvijesti sa zabrinutošću pratio stanje u Afganistanu. Nije bio jedini. Raiv Dizdarević u knjizi Od smrti Tita do smrti Jugoslavije piše. Još na zajedničkoj sjednici obaju predsjedništava partijskog i državnog u Federaciji 4. siječnja 1980. general Nikola Ljubičić, ministar obrane, dosta je crnim tonovima opisao ozbiljnost situacije nakon agresije na Afganistan. Upoznao je sudionike kao posebno vojno upozorenje da su sovjeti za samo tri sata ubacili svoje desantne trupe na sve strateške točke u Afganistanu. U raspravi povodom takvih konstatacije i upozorenja, Dominiralo je uvjerenje da, nažalost, u okolnostima ozbiljne titove bolesti i sovjetske euforije lakim upadom u Afganistan nije nerealno pretpostaviti da bi sovjeti mogli poduzeti neke agresivne korake prema nama. Imali smo i previše loših iskustava sa Moskvom u tom pogledu. Sovjetski upad u Afganistan došao je najgore moguće vrijeme. On je pokopao politiku detanta, popuštanja napetosti između Sjedinjenih američkih država i Sovjetskog saveza. Detant je bio dugo na umoru, ovo je bio njegov kraj. U pokretu nesvrstanih Kastrova Kuba htjela je preuzeti vodeću ulogu u pokretu i podvrći ga sovjetskom utjecaju. I na sve to je došla smrt osobe koja je bila ključni kreator jugoslavenske vanjske politike. Nakon Titove smrti, na važnosti je dobila i onako važna funkcija Saveznog sekretara za vanjske ili inostrane poslove, kako je u terminologiji socijalističke Jugoslavije razivan položaj ministra vanjskih poslova. Od 1978. tu je funkciju obnašao kadar iz Hrvatske, Josip Vrhovec. U sljedeće dvije emisije govorit ćemo o vanjskoj politici Jugoslavije u vrijeme dok je Josip Vrhovec bio na čelu njezinog Saveznog sekretarijata za vanjske poslove. On je bio prvi kadar iz Hrvatske koji je došao na tu funkciju. Naš sugovornik je profesor doktor Tvrtko Jakovina, socijeka za povijest filozofskog fakulteta u Zagrebu. I zapravo, osim one epizode kada je u specifičnim okolnostima jedan slovenac ili jedini slovenac bio šef diplomacije, Edvard Kardelj, taj resor je bio tradicionalno rezerviran za kadrove iz Srbije. I to po modelu da, ako je Tito Hrvat, Kardelj, recimo tako drugi ili treći čovjek režima, da ministarstvo vanjskih poslova definitivno pripada Srbima i doista... Istano je Simić, koji je bio kratko vrijeme prije 1948. I onda jedan dugi niz godina i vrlo značajan skup ljudi koji su bili na čelu zgrade u u centru Beograda u ulici Kneza Miloša, Koča Popović, koji je bio najdugovječniji ministar vanjskih poslova, Marko Nikezić, Mirko Tepavac i Miloš Minić. Naprosto se podrazumijevalo da je, da je to mjesto rezervirano za važne političare i diplomate iz Srbije. Ono što se dogodilo od 1978. godine, je pokazalo s jedne strane da je i Ustav e, 74. i konfederiranje e, zemlje ili naročito politika ključa po kojem su po kojem se trebao paziti na balans da je počela živjeti i s druge strane ispalo je dijelom stjecajem okolnosti da na to mjesto dođe Josip Vrhovec Vrhovec je bio e, vjesnikov novinar, bio je dopisnik iz e, Londona, jedno kraće vrijeme bio dopisnik iz Sjedinjenih država znao je engleski, što nije bilo često, što nije bio slučaj svakako sa njegovim prethodnikom Milošem Minićem. U tom smislu on nije bio potpuno nelogičan izbor. Međutim, bio je netko koji je došao iz Hrvatske, što je bilo novo. Međutim, zanimljivo je da je nakon njega ministarstvo vanjskih poslova do kraja, do raspada Jugoslavije, ostalo u rukama ili na čelu njegovom su bili nesrpski političari. Josip Vrhovec rođen je 9. veljače 1926. godine u Zagrebu. Završio ekonomski fakultet, tečno je govorio engleski i dijelomice ruski jezik. Bio je od 1957. do 59. dopisnik vjesnika iz Londona. Od 63. do 67. bio je dopisnik iz Njujorka. Urednik vjesnika postao je 1968. i to je funkciju obnašao do 1970. Vrhovec je naravno bio član Saveza komunista. Političku karijeru počeo je graditi nakon pada hrvatskog rukovodstva predvođenog Savkom Dapčević-Kučar i Mikom Tripalom. Godine 1972. postaje sekretar Izvršnog komiteta Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske. Dvije godine kasnije izabran je za člana predsjedništva Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije. Godine 1978. postao Savezni sekretar za inostrane i libanjske poslove. Njegov izbor bio iznenađenje za mnoge. Novinar Joža Vlahović je u uglednom Beogradskom tjedniku Nin ovako započeo članak o novom sekretaru. Članak je objavljen 28. svibnja 1978. Tko je novi čovjek na čelu jugoslavenske diplomacije? Autor ovih redova uzalud na uobičajenim mjestima tražio podrobniju biografiju Josipa Vrhovca, predstavnika one naše u ratu stasale generacije, odgajane u redovima Skoja i kroz borbu, koja se nakon oslobođenja vratila školi, strpljivom radu, poslovima koje je tražila zemlja, mareći mnogo za svoje opširne biografije. Zbog toga, Josip Vrhovec je danas za mnoge poznata ličnost o kojoj se malo zna. Ako postignete karijeru u Republici, onda se puno lakše plasirate na visoke savezne položaje. Jedna od stvari koja bi se tumačila, dakle iz hrvatske perspektive i koja bi za koju je teško, i teško da ćemo ikad naći potvrdu u izvorima, koja zapravo pokušava objasniti odnose unutar hrvatskoga vodstva 70. godina, da je Joža Vrhovec, kao formalno drugi čovjek partije u Hrvatskoj, a onda i objektivno druga najmoćnija figura, bila nezadovoljna tom tim položajem i da je u tom smislu smetala onima koji, koji su bili prvi ili više vezani uz prvu osobu. Prva osoba je bila Milka Planinc. Tako da bi ta interpretacija koja je više ili dijelom na razini trača rekla da je trebalo Jožu maknuti Zagreba, a dati mu nešto dovoljno atraktivno da bi on zagrizao i otišao u federaciju. Kad bi to bilo do kraja točno, onda bi to značilo da je Hrvatska mogla kadrovirati čak i na najvišim mjestima, pa čak i na mjestu koje je tradicionalno bilo ne Hrvatsko, što je malo teško povjerovati. S druge strane, Vrhovec jest radom u Centralnom komitetu u Beogradu bio fizički blizu nekih od važnih ličnosti, prije svega Kardelja s kojim je dijelio vilu. I taj element bi mogao biti važan u tome da on dođe na radar onih koji postavljaju. S druge strane, trebalo je čovjeka koji je bio odan Titovom putu, tako da negdje u tom kontekstu, i činjenice da je 1974. godine zemlja počela više biti konfederirana, da se uveo model ključa, da je bilo logično da to mjesto doista ne bude rezervirano uvijek samo za jedne. Izbor je pao na čovjeka koji je imao određeno iskustvo, koji se pokazao na visokim republičkim funkcijama u važnoj republici i došao je na čelo ministarstva u jednom iznimno dinamičnom trenutku, to se u tom trenutku nije moglo naravno posve pretpostaviti, i završetka jedne faze hladnog rata i završetka jedne faze jugoslavenske povijesti koja je onda koincidirala sa nizom kriza gdje se Jugoslavija morala pozicionirati Bilo je običajeno da savezni sekretar ima neko diplomatsko iskustvo. Marko Nikezić koji je 1965. naslijedio legendarnog Koču Popovića na mjestu saveznog sekretara, bio je prije toga veleposlanik u Egiptu, Čehoslovačkoj i Sjedinjim američkim državama. Mirko Tepovac koji je naslijedio Nikezića bio veleposlanik u Mađarskoj i pomoćnik saveznog sekretara za vanjske poslove. Vrhovčem nasljednik Lazar Mojsov, kadar iz Makedonije, bio je veleposlanik u Ujedinjenim narodima Gvajani i Jamajci. Rajiv Dizdarević, koji je 84. nasljedio Mojsova na funkciji saveznog sekretara, bio je između ostalog i prvi sekretar veleposlanstva u Moskvi, u vrijeme dok je veleposlanik bio glasoviti Veljko Mičunović. I to mu nije bilo prvo iskustvo u zemljama sovjetskog lagera. Veljko Mičunović u svoje knjizi Moskovske godine, koja je dovela i do velikog diplomatskog spora između Jugoslavije i Sovjetskog saveza, piše. Rajf Dizdarević je proveo tri godine na radu u Sofiji, i to u najteže vrijeme. Pričao mi je da su bugarske vlasti, pored svih drugih maltretiranja kojima je redovito bio izložen kao diplomatski predstavnik Jugoslavije, montirale nekakav čekrk ili neku sličnu napravu u sobi iznad njegove spavaće sobe. To je automatski udaralo u pod iznad njegove glave svakih desetak sekundi od prilike, tako dan-noć 24 sata mjesecima. Wright mi kaže da je dobro znao da u stanu iznad njega nema žive bugarske duše, da se radi o nekom automatu i da je besmisleno da reagira kao da je iznad njega živ čovjek. Opet se nije mogao suzdržati pa je osobjeto duboko u noći uzimao sve što mu dođe pod ruku i na udarce onog automata bugarske policije odgovarao udarcima o plafon svoje sobe. Neki savezni sekretari nisu imali diplomatsko iskustvo, poput Miloša Minića, ali on je pak imao potpuno Titovo povjerenje, a nije bila nevažna i činjenica da je Minić kao državni tužitelj Srbije vodio postupak protiv Draže Mihajlovića. Vanjsku politiku socijalističke Jugoslavije vodio je Tito. To su znali njegovi ministri, to su znali i novinari vanjskopolitičkih redakcija. Željko Brihta, dugogodišnji vjesnikov dopisnik iz Njemačke i ugledni vanjsko-politički novinar, ovako je u intervju u povodom 60 godina vjesnika opisao tu situaciju. Đuro Kladarin bio je partizanski general, zapovjednik Knoja i prvi čovjek kuće vjesnik. Vanjska politika vjesnika imala je svoj manevarski prostor i određene gabarite djelovanja. Sjećam se još jedne Kladarinove maksime iz toga vremena, Vanjsku politiku u ovoj zemlji vodi Josip broz i tu se nema što dodati ni oduzeti. Sjećam se da je znao izbacivati tekstove iz kasnijih izdanja novina, a stradavali su i moji tekstovi kad bi mu se učinilo da nisu u skladu s politikom kako je on skvaćao Titovu politiku. Vremenom se to razlabavilo do te mjere da je vjesnik, kad je već imao dopisničku mrežu, pokušavao ići do krajnje moguće granice zadanog manevarskog prostora. Tito je bio njihov brand. Tito je objektivno značio, kao što znaju reći neki bivši diplomati, Tito je značio puno više nego što je značila diplomacija. Diplomacija je značila više nego što je značila Jugoslavija. I na tom odnosu je Jugoslavenska država zapravo vukla svoj kapital ili se predstavljala u svijetu. Tako da ja ne mogu reći da su ti odnosi ili otpori Titovoj volji bili posebno vidljivi. Ako su bili i ako su se dogodili, onda je to obično završilo tako da je taj ministar odstupio to se dogodilo u slučaju Mirka Tepavca koji je doduše bio vezan još i za pitanje srpskih liberala međutim to nije bio jedini razlog njegovog podnošenja njegove ostavke s druge strane nastali su kad kada problemi kasnije oko pregovora tko odlazi na koje diplomatsko mjesto barem jedan slučaj je poznat gdje je Bosna i Hercegovina insistirala na imenovanju jednog lošeg kadra u bonu, koji je bio apsolutno najvažnija diplomatska destinacija uz Sjedinjene Države i Sovjetski Savez možda u nekim elementima najvažnija najveća zbog velikog broja konzulata vrlo važna zbog velikog broja radnika u inozemstvu i tako dalje gdje je tadašnji jaki čovjek Bosne i Hercegovine Branko Mikulić apsolutno inzistirao kod Tita da se pošalje onaj čovjek koga on smatra da bi trebao biti jer je na Bosni bio red i Tito je popustio bez obzira što je očito bolje razumijevao da osoba nije dorasla funkciji njega to nije spriječilo da kasnije postane i guverner Narodne banke Jugoslavije i, i važno ime ostane u privrednom životu Jugoslavije, Radovan Makić se zvao, ali uglavnom se to kadroviranje vodilo dogovorom i bilo je povezano, bilo je usuglašeno dakle između kabineta i ministarstva. Jugoslavenski diplomati znali su se ponekad i prostaviti Titu. Jedan od najpoznatijih slučajeva suprostavljanja bio onaj kada se Veljko Mićunović, veleposlanik u Moskvi, Washingtonu i drugi čovjek sekretarijata u vrijeme Koče Popovića, za vrijeme putovanja galebom u travnju 61. posvadio s Titom. Ubojica su izašli iz prostorije bez riječi. Kasnije Tito izjavio da ga niko nikad nije tako uvrijedio. Sukob je izbio oko protokolarnog pitanja. I s Kočom Popovićem Tito je imao niz sukoba, koji su i doveli do Popovićevog povlačenja s mjesta saveznog sekretara. Godine 1968. Koča Popović je izgovorio ovaj opis prvog čovjeka Jugoslavije. U sredini naših vlastitih tijenja, razumnosti i poštenja, leži vreba otrovni pauk, star ali opak, blagoljiv ali surov, tobože čio, a proždrljiv. Korozivan i truo, tobože blag, a sebičan i bezdušan, od vlasti i starosti. Pocjeđeni starac koji, bez obzira što se šepuri i skakuće, hoće da bude glavni glumac u svem. Prema Sovjetskom savezu, kombinacija svemoći i kapitulanstva, intimno neizlječivo, na bazi potpuno zastarijelih predstava o socijalizmu, posebno prema prvoj zemlji socijalizma i njezinoj politici. Ova Popovićeva izjeva nalazi se u knjizi srpskog publiciste Savolju Bađukića, političkog groblja. On je pak navodi iz knjige Milorada Ekmečića, Dugo kretanje između klanja i oranja, i navodi da se ne navodi prigoda kada je Popović ovo rekao. Titov, najpoznatiji diplomat i legendarni partizanski zapovjednik, javno je izjavio ovo o predsjedniku Jugoslavije. Izjavu je dao 1991. za talijanski dnevnik La Repubblica. Za mene je Tito bio dobar borac u ratu, imao je genijalnu intuiciju, tomu se mora priznati, ali u posljednjih deset godina on je postao autokrat, tiranin koji se nije razlikovao od Čaušeskoa ili Kastra. Osim toga, nikad se nije oslobodio svojeg komunizma formiranog u Moskvi. I Mirko Tepavac je dao ostavku, bilo je jasno da više ne može raditi s Titom, a i protivio se obračunu s takozvanim srpskim liberalima, na čijem su čelu bili Latinka Perović i Marko Nikezić, bivši savezni sekretar. Tepavac je zadnji razgovor s Titom imao na Briunima, na otoku Vanga. Ali ostavke i malobrojni sukobi diplomata s Titom nisu bili veliki problem za jugoslavensku diplomaciju. Puno je veći problem bio utjecaj kojeg su sigurnosne službe htjele imati na savezni sekretarijat. Dobrijunskog plenuma 1966. služba je bila stalni pratitelj diplomacije. Za jugoslavensko ministarstvo vanjskih poslova kao i konačno cijelo društvo, 1966. je ipak prijelomna godina u mnogim elementima. Iako je naravno pritisak popuštao ili bivao manji već ranije kad se postalo Svjesnim da možda vlastite diplomate ne treba nadzirati na način da se a priori pretpostavlja da rade nešto krivo i da je preveliki utjecaj onih koji pripadaju sigurnosnoj strukturi na vođenje diplomatskih poslova zapravo kontraproduktivan, ne samo kontraproduktivan da, da ometa normalni rad. Međutim, da postoje problemi između toga tko vam je snažniji, da vam je rezident tajne službe važniji ili je važniji diplomat, se vidjelo i u najrazvijenijim diplomacima još vrlo kasno. Taj odnos i vjerojatno taj segment postoji i dalje. Naravno, pitanje je kakva je kvaliteta službe i što ti koji u službi rade zapravo imaju, kako shvaćaju svoj cilj. Tako da je 66. bila veliki lom u tom smislu i služba je trebala prestati funkcionirati kao nadzor, prije svega nadzor diplomata pa onda nadzor njihovih članova obitelji, i to je konačno u jugoslavenskoj, jako socijalističkoj zemlji, jugoslavenskoj diplomaciji bilo i teže napraviti, jer za razliku od istočno-europskih diplomata, oni nisu imali model kompaunda gdje su živjeli. Brojne, većina istočnoeuropskih europskih zemalja su gradili za svoje diplomate veliki objekat sa stanovima gdje su onda svi bili. Nekad je to bilo vezano za samu zgradu ambasade. Stvaralo je to užasne probleme zbog toga što su ljudi po prirodi stvari u stranoj sredini u takvim e, tajnovitim društvima koje funkcioniraju podvorskim dvorskim modelima ulazili u konflikte koje onda nisu mogli ispuhati nikad su jednog dana završili sa, sa poslom. To je diplomacija nije imala. Dakle, nisu imali kompaunci, su živjeli, tražili su stanove po gradu gdje su već do stanova mogli doći uglavnom. Godine 1966. Aleksandar Ranković Marko uz Edvarda Kardelja najbliži Titov suradnik, ministar za unutarnje poslove, prvi čovjek sigurnosnog aparata, duša partije kako su mu tepali, lišeni svih funkcija na brijunskom plenumu. Optužen je za zloupotrebu svojih pozicija u službi državne bezbjednosti i zbog općeg suprostavljanja razvitku neposredne demokracije. S njegovim padom počelo je slabljenje sigurnosnog aparata. Diplomacija se oslobodila tog stiska, koji je do tada bio i jak. Vladimir Velebit, jedan od najvažnijih diplomata socijalističke Jugoslavije, u knjizi Mire Šuvar Velebit, svjedok historije, ovako je opisao utjecaj službe državne bezbjednosti. U resor se počela infiltrirati udba, i to na višim i na nižim razinama. Ljudi iz te službe stvorili su u ministarstvu posebno odjeljenje, koje se zvalo Odjeljenje za koordinaciju. Zapravo su držali cijelo ministarstvo, preuzeli su službu komunikacija, šifre, sve je to bilo u njihovoj nadležnosti. Jedan od važnijih prerogativa ministra vanjskih poslova je da bira suradnike, da bira ambasadore. Kad je Koča došao na to mjesto, ambasadore su birala trojica ljudi u centralnom komitetu SKU, a moj prijatelj Srđa Prica ih je nazivao Veljci. Veljko Zeković, Veljko Mićunović i Veljko Vlaković. Među kadrovima koji su u diplomaciju došli iz službe bilo je svakakvih ljudi. Jedan od njih bio je i Jovo Kapičić, pomoćnik ministra unutarnjih poslova Aleksandra Rankovića, general Udbe koji je koordinirao akciju hvatanja Draže Mihajlovića, jedan od ljudi koji su osnovali zatvor na Golom otoku. On je prvo poslan za veleposlanika u Mađarsku, a onda i u Švedsku. Kakav je bio njegov odlazak iz Švedske, opisuje novinarka Tamara Nikčević u knjizi intervjua s generalom Kapičićem. Nikčević, koje godine ste se vratili iz Švedske? Kapičić, 1964. nakon tri pol godine. Često sam u ambasadi priređivao prijame na koje bih obvezno pozivao čuveno društvo švedskih ljepotica. Bile su to mlade, zgodne djevojke. Priča o tim zabavama je dospjela i do Jugoslavenskog ministarstva inostranih poslova. Ubrzo je iz Beograda stigao moj drug, Vladimir Rolović, šef kadropske službe. Bilo mi je čudno to što mi se nije javio kad je stigao i to što spava kod mog pomoćnika Pekića. Čujem da si bio kod Pekića, rekao sam kada se konačno pojavio u ambasadi. Dobro je da te je prepoznao. Pekić je naime loše vidio. Nemoj da se šališ, nakon se vladu. Stvari su ozbiljne. Nikčević, odmah ste shvatili da nešto nije u redu, ta vam je rečenica bila poznata? Kapičić, poznata. Jasno mi je bilo da se nešto sprema. Poslao me Koča Popović da ti kažem da si prevršio svaku mjeru, rekao je Rolović. Nikčević, na što je mislio? Kapičić, na žene? Kapičić je onda opsovao Koču Popovića i Rolovića i onda gađao šefa kadrovske službe velikim riječnikom. Promašio ga je. Kada se vratio u Beograd na sastanku s koćom Popovićem, on je šefa jugoslavenske diplomacije usporedio s albanskim vođom Enverom Hođom. Za Kapičića više nije bilo mjesta u diplomaciji. S druge pak strane, postojali su ljudi iz službe koji su napravili zavidnu diplomatsku karijeru. Najuglednije od njih bio je crnogorac On je, primjerice, bio jedan od doista izvrsnih diplomata i nije prestao biti diplomat, naravno i nakon što se stvar raščestila, nakon što se 66. godine konačno partijska organizacija u SIP-u raspustila. Uveden je povjerenik, to je bio budući Jugoslavenski ambasador u Finskoj i šef kulturnog centra u Njörku, živi i dalje u Zagrebu, koji je bio na čelu strukture dok se sve skupa nije Oporavilo u smislu da se probalo očistiti od onih najnotornijih kadrova koji su bili vezani za Aleksandra Rankovića. Sve to možda zvuči ovako zaoštreno, pa bih ja odgovorio da dakle, ta mreža nikad nije potpuno bila razbijena, jer mislim da je teško i očekivati da ona bude potpuno rasformirana, da, da se taj dio... Tko radi, špijuna, pazi. Konačno, jugoslavenska diplomacija je imala određena negativna iskustva, prije svega sa IB-ovcima, ranih godina, je li, kad je jedan dio jugoslavenskih diplomata i visokih diplomata optirao za Stalinovu stranu i ostao na, s druge strane, željezne zavijese, konačno. Tako da je da ta potreba nije potpuno bezrazložna. Problem postoje kada ona opterećuje čitav sustav i naravno naši današnji senzibilitet je drugčiji. Konačno, danas se vrijeme, danas je diplomacija mora biti drugačija zbog toga što su, kao što vidimo, ne samo sa po, po liksu nego i generalno, da je ogroman dio podataka zapravo dostupan ili pluta svug dio oko nas, tako da diplomacija se vodi nešto malo drugačije. Nakon Brionskog plenuma, služba više nije bila tako utjecajna. Više se i nisu tražili ljudi za posebne poslove, poput onog u Budimpešti 56 Ali sada su kadroviranje preuzele u glavnom republike. Vrlo mali je broj bio diplomata koje je mogao osobno iz vlastite kvote imenovati Savezni sekretar. Bila su jedno ili dva mjesta od prilike mimo republike i mimo republičkoga ključa. Ostalo je bilo republički ključ. Određena mjesta su bila tradicionalno određena za pojedine primjerice u Vatikan su se slali prije svega Hrvati i Slovenci. Mogu biti Hrvat iz Bosne i Hercegovine i bio je Slovenac, ali su to uglavnom išli iz te dvije republike. Baš kao što su Slovenci tradicionalno bili generalni konzuli u Clevelandu u Sjedinjenim državama, a Hrvati tradicionalno generalni konzuli u Pittsburghu. Muslimani su se često znali slati u neke od islamskih zemalja, jer je to silno olakšavalo posao i konačno otvaralo vrata. Mnogi od njih ili neki od njih su studirali na tim mjestima, kao što je bio Nijaz Dizarević, primjerice, koji je studira u Kairu pa je onda njegovo imenovanje u takve zemlje naravno bilo domaćinima drago i on je mogao učiniti puno više nego što su to mogli poslani diplomati. Bilo je ljudi koji se naravno nisu snašli ili su smatrani da im ne paše taj posao, pa su znali biti vraćeni kao neiskoristivi što ih ne bi kasnije spriječilo da postanu primjerice šefovi Jugoslavije ili rotirajućem predsjedništvu da dođu na čelo zemlje, barem u završnoj fazi. Bilo je diplomatskih destinacija gdje ste slali ljude po kazni. Naprimjer, Gijana i Georgetown u Latinskoj Americi je bila jedna od takvih destinacija. Ne za ambasadore, jer ambasador dobiva titulu kojem da nosi cijeli cijeli život, ali diplomat koji je, kako je primjerice meni pričao, Marin Gršković, diplomata kojeg je on dobio, bio potpuno nezainteresirani jer je pokazni poslan iz jedne veće latinoameričke zemlje u Georgetown i to se i vidjelo. Beogradski novinar i publicist Slavljub Đukić u knjizi Političko groblje donosi ovaj opis Borisa Vajovića, srpskog političara i u vrijeme raspada Jugoslavije člana predsjedništva te zemlje i najbližeg suradnika Slobodana Miloševića. Maratonski uporan, neumoran u napadu, i gluh za tuđe argumente, izazivao je napetost u svojoj okolini i opušteno sugovornike dovodio do nernog sloma. S njim se nije moglo naći zajedničko rješenje. Moglo se jedino prepirati ili priznati poraz. I sam se u kasnim sjećanjima ponosio svojom bandoglavošću. Tok sam bio predsjednik predsjedništva Jugoslavije, lijepo sam im govorio, vi jednu, a ja deset, pa ćemo vidjeti ko će izdržati. Imao sam nezgodan običaj da ih stjeram u obor i držim cijelu noć. Borisa Vjović bio ekonomist. Bio i član vlade Džemola Bjedića. Onda su ga poslali u diplomaciju za veleposlanika u Rimu. S karakterom kakvog je opisao Đukić, ovice u diplomaciji nije proslavio. Nije bio jedini. Neki od jugoslavenskih diplomata, moram reći i hrvatskih, naprosto kad kada nisu dovoljno školovani, zreli, ili uopće na tom stupnju, da ne smatraju ili ne gledaju s prijezirom na domaćine. Baš kao što su postojali diplomati koji su se ponašali i iznad očekivanja domaćina. Josip Čerđa koji nije napuštao Indiju ili glavni grad Indije, New Delhi, kad su to svi činili tradicionalno od britanskih vremena, kad se elita povlačila u brda u vrijeme kišne sezone i najgorih vrućina, on je ostajao u glavnom gradu, što je indijskim domaćinima bio silan, pozitivan znak. Kad se jugoslavenski ambasador nije u vrijeme ratnih operacija između Izraelaca i Arapa micao iz Kaira nego je ostao u Kairu što je pozitivno primljeno. Slično se dogodilo puno kasnije, 1988. godine, kada je e, američko zrakoplovstvo napalo Tripoli i Bengazi, da jugoslavenski diplomati su ostali u Libiji i zato dobili Rolexe sa Gaddafjevim likom u znak zahvalnosti. I Eto, priznanja što su to učinili. Dakle, bilo je naravno različite prakse. Imate ogroman broj ljudi, neki od tih ljudi su ulazili u diplomaciju zato što su smatrali da je to jedna ladolčevita, mislim da se živi dobro i tako dalje. Neki su doista bili slani jer ih je trebalo smjestiti. Bivši visoki političar Crne Gore i bivši jugoslavinski ambasador u Moskvi, što je bilo zapravo mjesto za političare i bio član Centralnog komiteta. Marko Orlandić u trenutku kada je došlo do antibirokratske revolucije u Crnoj Gori je dobio imenovanje u Sjevernu Koreju. Studenom 1945. godine u Jugoslaviji su održani izbori za oba doma Ustavotvorne skupštine. Sva mjesta u tim domovima osvojila je Narodna fronta iza koje je stajala komunistička partija. Bio to ključni korak u izgradnji nove Socijalističke federativne Narodne republike Jugoslavije. Nakon tih izbora američki veleposlanik u Jugoslaviji Richard Patterson poslao je Washington jedno od najpesimističnijih izvješća ikad poslanih iz Jugoslavije. Demokracija, sloboda i građanske slobode, kako ih mi razumijemo, ne postoje. S obzirom na vanjsku politiku, Beograd je poput glavnog grada Sovjetske republike, čiji je režim neprijateljski prema Americi i Britaniji. Ovaj režim tako čvrsto ukopan da unutrašnja oporba nema izgleda. Malom komunističkom skupinom na vlasti dominira nekoliko fanatika, uglavnom iz zaostalih krajeva. Američki diplomati predlagali su čak da se raspusti veleposlanstvo u Beogradu jer ono i nema što raditi. Takvo gledanje promijenit će se 1948. nakon početka sukoba s Inform Biro. Taj će događaj promijeniti vanjsku politiku socijalističke Jugoslavije. Jugoslavia. Jugoslavia je do... 48. godine. Od drugog svjetskog rata do 48. godine bila čvrsto vezana svojom voljom isključivo za jednu opciju. Kad je to propalo i kad je zemlja pretvorila se u senzaciju dijelom zbog ispadanja iz lagera, a onda još većim dijelom zato što je uspjela opstati van, a ostati komunistička od tog trenutka dalje nikada nije samo jedna opcija na dnevnom redu pa čak niti kada se zemlja opasno naginje u jednom ili drugom pravcu. Ona se jako nagnula prema zapadu 50. godina, do 54. godine možda, kad je oružje dolazilo sa zapada, kad je sklopljen Balkanski pakt sa dvije NATO zemlje i kad Tito putuje uglavnom od 53. godine, kad se ta putovanja okreću ili kreće prema zapadu. Ona se zapadu okrenula i nakon 68. godine, kad Tito isto jedno vrijeme uglavnom putuje na, na zapad. Kao što se jako nagnula istoku od početka 60. i 62. godine, recimo do 68. godina. 67. je jedan od tih vrhunaca, kada oružje je, uglavnom, sovjetsko oružje i tako dalje. Međutim, nikada to nije bila više samo jedno usmjerenje i bilo je jasno da se neće moći vratiti više na, na to. Međutim, ono što je Jugoslaviju učinilo posebnom to prvo vrijeme, taj spektakl od drugčije zemlje, od um, modela socijalizma koji je trebalo onda izvoziti i tako dalje, on je bio važan do jednog trenutka, pa je Jugoslavia i kasnije, kao 56. u Mađarskoj i, i još 60. godina, bila u nekim elementima važna, ali ipak već epizodno važna. Jer se vraćala, e, unatoč hladnom ratu, vraćala se u svoju prirodnu ulogu. To je periferna zemlja u perifernom dijelu Europe, siromašna zemlja koja nije najmanja. Jugoslavija je bila osma po veličini u Europi, imala je 20 milijuna stanovnika, što usporedim s mnogim današnjim evropskim zemljama izgleda dosta. Međutim, to nije bila nikakva ključna igračica u normalnim okolnostima. Hladni rat je to omogućio Lutamo kroz noć, mi kao stranci lute. U godinu 1968. na izborima za američkog predsjednika pobjedio republikanac Richard Nixon. U svom inauguralnom govoru on je najavio eru pregovaranja. Nekadašnji tvrdi antikomunist u sljedećih je nekoliko godina skoro naglavce izokrenuo američku vanjsku politiku. Odputovo je u Kinu, Crvenu Kinu kako su je nazivali, završio Vjetnamski rat, počeo je pregovore sa Sovjetskim savezom oko ograničenja strateškog naoružanja Konferencija Europskoj sigurnosti i suradnji održano u Helsingiju smirit će stanje u Europi. Sovjetski savjet prihvatio je pregovore i činilo se da svijet više nikada neće biti isti. Počelo je razdoblje detanta, popuštanja napetosti. S tom novom politikom promijenio se i položaj i vrijednost Jugoslavije. Nesvrstavanje je postalo sve važnije. Govori profesor doktor Tvrtkojakovina, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Sama po sebi kao evropska zemlja Jugoslavija je značila onoliko koliko je značila po svom BDP-u i po broju stanovnika i po svojoj lokaciji. Uvijek, naravno, dok je ideološki rat na sceni, a bio je na sceni tijekom hladnog rata, ona nije bila jednako nevažna kao neke druge istočne europske zemlje. Ali nije ni iz daleka mogla imati svjetsku ulogu. Međutim, sa glavnom ulogom u pokretu nesvrstanih, sa mogućnošću da mobilizira mnoge male zemlje, da se pojavljaju u međunarodnim forumima, da na neki način njih predstavlja, u tom smislu je mogla imati važnu ulogu. U tom smislu je njezin vođa mogao imati važnu i vidljivu ulogu, biti zvan, titan za konzultacije, mišljenja dalje I diplomacija je mogla imati važnu ulogu. To je bilo važno zbog legitimiranja režima i prema van, ali i prema unutra. Jer je to bio jedan od bolje funkcionirajućih segmenata jugoslavenske države. I kroz te nesvrstane su se onda mogle zalagati za nekakve čisto europske stvari. Jugoslavija je na konferenciju Europskoj sigurnosti i suradnji 1975. godine predložila nekoliko točaka koje su usvojene bile i bila je vrlo važan čimbenik na konferenciju Europskoj sigurnosti i suradnji. Konačno prvi idući sastanak kesa je održan upravo bio u Beogradu, sastanak koji je bio dovoljno važan da nakon Helsinkija u kolovozu 1975. godine i sam američki predsjednik Gerald Ford doputuje u, u Beograd. Ja, tako da u trenutku kad se svijet sukobljava i kad se glavni problemi odvijaju van Europe, tu je bilo onda prirodno stanište Jugoslavijske diplomacije tako da je da 70. je nesvrstanost postala puno naglašenija 70. godina doista svi govore o nesvrstavanju i tako dalje međutim to nije bilo zbog još više probuđene ljubavi prema nerazvijenom svijetu prema potrebi da se siromošni i bogati ravnopravni razvijaju da se pomaže tome nego zato što je to upravo tada se moglo afirmirati ono što je trebalo Jugoslavi da se afirmira iznutra i na međunarodnoj sceni Poštovani slušatelji, slušali ste povijes četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Sljedećeg četvrtka završit ćemo priču o vanjskoj politici Jugoslavije. Povijes četvrtkom za vas su napravili glazbeni urednik Maro Marke, tek ščitao Ivan Kojundić. Emisiju snimio Hrvoje Hanzec, a uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.